Ana Karenina, pista 75. Ca om, urmă Vronski, singurul meu merit e că nu țin la viață. Cât privește energia fizică, am destulă ca să pătrund într-un care unimicindu sau căzând. Lucrul ăsta-l știu. Îmi pare bine că am pentru ce să-mi dau viața, cu care n-am ce face și care mi este o povară. Cel puțin să fie de folos cuiva. Vronski își mișcă falca făcând un gest de nerăbdare din pricina durerii de măsele care îl necăjea și îl împiedica la vorbă. Vă veți reface, vă prezic," el asigură Sergei Ivanovici înduioșat. Eliberarea fraților noștri de subjugul străin este un scop vrednic și de moarte și de viață. Să vă dea Dumnezeu izbândă și pace lăuntrică." Încheie el și i -i întinse mâna. Vronski strânse cu putere mâna pe care i-o întinse Sergei Ivanovici. Da." Arosti el oprindu-se după fiecare cuvânt Ca unealtă mai pot fi bun la ceva Dar ca om sunt o ruină Durerea plictisitoare de măsele care îi umplea gura de salivă Îl împiedica să vorbească Tăcu uitându-se la roțile unui tander care luneca pe șine încet și lini Și deodată o altă suferință chinuitoare și lăuntrică Îl făcu să uite o clipă durerea de măsele Uitându-se la tender și la șine, sub influența convorbirii cu un cunoscut pe care nu-l mai întâlnise de la nenorocirea sa, Vronski și aduse aminte de dânsa, adică de ceea ce rămăsese din ea, când el dăduse buzna ca nebun în magazia căilor ferate din stație. Trupul ei însângerat, nu de mult încă plin de viață, era întins indecent pe masa magaziei în fața unor oameni străini. Capul rămas întreg stă răsturnat pe spate, cu cozile grele și cu cârlionți la tâmple iar pe fața ei încântătoare, cu gura rumenă, între întredeschisă, se o expresie ciudată, jalnică în jurul buzelor și îngrozitoare în ochii deschiși. Parcă rostea cuvintele acelea înspăimântătoare, că se va căi până la urmă, pe care i le aruncase în timpul certei certeilor. Vronski încerca să-și o amintească așa cum fusese când o întâlnise întâia dată, tot într-o gară, misterioasă, încântătoare, plină de dragoste, căutând și dăruind fericirea, nu crudă și răzbunătoare așa cum se făcuse la sfârșit. Căuta să-și aducă aminte de clipele cele mai frumoase petrecute cu dânsa, dar acestea erau otrăvite pentru totdeauna. Nu mai ținea minte decât amenințarea triumfătoare, împlinită a unor zadarnice însă neșterse mustrări de conștiință. Nu mai simțea durerea de măsele, hohote de plâns îi schimonosiră fața. Trecură încă de vreo două ori prin fața sacilor, în tăcere, și după ce Vronski izbuti să se stăpânească, îl întrebă liniștit pe Sergei Ivanovici. N-ați mai primit nici o telegramă afară de cea de ieri? Da, au fost zdrobiți pentru a treia oară, dar pe mâine se așteaptă o bătălie hotărătoare." După ce mai vorbire despre proclamarea lui Milan ca rege și despre urmările incalculabile pe care le-ar putea avea acest eveniment, când se dădu al doilea semnal de plecare, fiecare se duse la vagonul său. Capitolul 6 Neștiind când va putea pleca din Moscova, Sergei Ivanovici nu telegrafiase fratelui său ca să-i trimită trăsura la gară. Levin nu era acasă când, plin de praf ca niște harapi, Catavasov și Sergei Ivanovici sosiră după ora 11 într-o trăsurică luată de la gară în fața casei din Pokrovskoe. Kitty, care ședea pe terasă împreună cu tatăl și sora sa, recunoscându-și cumnatul, alerga alergă să-l primească. Cum se poate să nu ne fi înștiințat?" îl certă Kitty, dând mâna cu Sergei Ivanovici și întinzându-i fruntea ca să o sărute. Am venit foarte bine și fără să vă deranjăm," răspunse Cosnășev. Sunt atât de prăfuit încât mă și tem să mă ating de dumneata. Am fost așa de ocupat că nici nu știam când o să scap." Dar voi?" Adause zâmbind Sărgei Ivanovici, vă desfătați ca și înainte, cu fericirea voastră tehnită fără furtuni în acest limal liniștit? Uite-l și pe prietenul nostru, Feodor Vasilici, care s-a hotărât în sfârșit să vină și el. Să nu mă luați drept un harap! Mă spălândată și am să seamă seamăn și eu a om! Zise Catavasov cu obișnuitul lui ton glumeț, întinzând mâna și descoperindu-și printr-un zâmbet dinții foarte strălucitori din pricina feței sale înegrite de praf. Costa are să fie încântat. S-a dus la fermă, e timpul să vină. Tot cu gospodăria se aici e un adevărat liman, urmă Catavasov. Iar noi cei de la oraș nu vedem nimic afară de războiul sârbilor. Sunt curios să știu ce atitudine are prietenul meu în chestiunea asta, fără îndoială că nu aceea a tuturor oamenilor. Ba, cred că da, răspunse Kitty uitându-se puțin stingerită la Sergei Ivanovici. Trimit numai decât după dânsul, știți că papa e oaspetele nostru, s-a întors de curând din străinătate. Kitty porunci să fie trimis cineva după Levin, iar musafirii să fie conduși să se spele. Unul în birou, iar celălalt în marea mare a lui Doli, și apoi să se dea aspeților o gustare. Folosindu-se de dreptul de a face mișcări repezi, care -i fusese refuzat în timpul sarcinii, Kitty dădu o fugă pe terasă. Au venit Sergei Ivanovici și profesorul Catavasov. Anunță ea. Oh, ce greu pică pe o căldură ca asta! izbucni prințul. Nu, papa, e foarte drăguț și costa ține foarte mult la el, răspunse Kitty cu un surâs pe buze, cerându-i parcă să fie îngăduitor, când prinsă o expresie de ironie pe fața tatălui său. N-am spus nimic. Du-te, draga mea, la dânșii, spuse Kitty surovii sale, și ținele de urât. L-au văzut pe Stiva la gară. E sănătos. Eu alerg la Mitea. Că un păcut, l am făcut, nu l-am alăptat de la ceai. S-a trezit acum și sunt sigură că plânge. Și simțind cum îi de laptele, Kitty se îndreptă cu pași repezi spre odaia copilului. Într-adevăr, Kitty nu ghicise, legătura dintre ea și copil încă nu se rupsese, ci știa cu siguranță, după izvorul laptelui, că copilul era flămând. Știa că băiatul plângea chiar înainte că ea să fie ajuns la odaia copilului. Într-adevăr, mita țipa. Kitty l-auzi și-și pasul. Dar cu cât mergea mai repede, cu atât copilul țipa mai tare. Era un glas plăcut, sănătos, dar flămând și nerăbdător. Plânge de mult? Întrebă repede Kitty pe Dacă, așezindu-se pe un scaun și pregătindu-se să alăpteze copilul. Dar dă-mi-l odată! băi ce adormită ești! lasă scufița cu fița, eu legi mai târziu! Băiețelul țipa de foame. Dar nu se poate așa, măuță! Zise agafia Mihailovna, care își petrecea aproape tot timpul în odaia copilului. Trebuie să-l înfășăm ca lumea, puiul mamei, puiul mamei, cânta ea deasupra copilului, fără să se uite la Kitty. -a dacă a adus copilul la mama lui. Agafia Mihailovna venea după dânsa cu fața strălucind de duioșie. Mă cunoaște, mă cunoaște Caterina Alexandrovna, pe Dumnezeul meu că m-a cunoscut, maică. Acoperea Agafia Mihailovna glasul copilului. Dar Kitty nu asculta. Nerăbdarea creștea odată cu nerăbdarea băiatului. Din pricina nerăbdării, mult timp nu se putu face nimic. Copilul nu apuca ceea ce căuta și se supăra. În sfârșit, după un plâns desnădăștuit care îl înăbușa pe copil, după un zocăit în gol, totul a început să meargă bine. Atât mama cât și băiatul simțiră în același timp o ușurare și amândoi se potoliră. Sărăcuțul de el el luarcă de sudoare șoptui Kitty pipăind copilul. Dar ce te face să crezi că te cunoaște?" Adăugă ea, uitându-se și în ochii băiatului, care o privea și ret, îi se părea ei, pe sub scufița lăsată pe frunte, precum și la obrăjorii ce se umflau în cadență și la mânuța lui cu palma roșie pe care el o rotea în aer. Nu se poate, dacă e vorba de cunoscut, pe mine ar trebui să mă cunoască," răspunse Kitty, care răspuns la afirmația agafiei Mihailovna, și zâmbi Kitty zâmbise pentru că Deși susținuse că băiatul nu putea recunoaște Încă pe nimeni Inima îi spunea nu numai că o recunoaște pe Agafia Mihailovna Dar știa tot și înțelegea Multe lucruri de care nimeni nu-și dădea seama Și pe care ea ca mamă Începuse să le plicea pe numai datorită lui Pentru Agafia Mihailovna Pentru Dădacă Bunic și chiar pentru tatăl său Mita era o ființă vie Care avea nevoie de îngrijire fizică Dar pentru mamă Copilul era de mult o ființă sensibilă cu care ea avea o sumedenie de legături sufletești. Când are să se trezească, cu ajutorul lui Dumnezeu o să vedeți și dumneavoastră. Când fac așa, se înseninează drăguțul de el, se înseninează ca cerul cel limpede. Stăruia Agafia Mihailovna. Ei bine, bine, vom vedea atunci, șopte Chiti. Acum du-te, uită-l că doarme. Capitolul 7 Agafia Mihailovna ieși în vârful picioarelor. De trase storul, alungă muștele de sub pologul de muselin al pătuțului și goni un bondar care se zbătea în geamul ferestrei. Apoi se așeză, fluturând deasupra mamei și a copilului, o creangă de mesteacă în încă neofilită. Ce cald e, ce cald! Dar da Dumnezeu o ploiță!" zise Dădaca. Da, da!" Atât răspunse Kitty, legându se ușor și strângând de mânuța grăsului a copilului, legată parcă la încheieturi cu un fir de ață și pe care mitea o mișca încet, închizând și deschizând mereu ochii. Mânuța asta o tulbura pe Kitty. Ar fi vrut să o sărute, dar se temea să nu trezească băiatul. În sfârșit, mânuța încetă să se mai miște și ochii se închiseră. Tot sugând mai departe, liniștit, Copilul își ridica din când în când genele lungi și răsfrânte și se uita la maica sa cu niște ochi umezi, care în semini păreau negri. De daca nu mai futura crenguța și a țipi. De sus se auzea glasul răsunător al bătrânului prinț și hohotele de ale lui Katavasov. După cum se vede, au și legat o conversație fără mine, se gândi Kitty. Ce păcat că nu e aici Costea. Probabil se află din nou la peisacă. Deși îmi pare rău că se duce așa de des pe acolo, mă bucur. E o distracție pentru dânsul. Acum e mai vesel și mai bun decât astă primăvară. Atunci era așa de posomorât și de preocupat, încât starea asta mă îngrijora. Ce caragios! Șopti zâmbind. Știa că pe bărbatul său îl frământa necredința în Dumnezeu, dar nu era nenorocită din pricina acestei necredințe, deși în cazul când i s-ar fi cerut părerea dacă soțul său Că necredincios va fi pierdut pentru viața viitoare, Kitty ar fi recunoscut că, într-adevăr, va fi pierdut. Cu toată recunoașterea că pentru un necredincios nu se află mântuire, dar cunoscând și îndrăgind sufletul bărbatului său mai presus decât orice pe lume, Kitty se gândea cu un zâmbet pe buze la necredința lui și, -și spunea că era un caraghos. De ce citește costa de un an închiat tot cărți de filozofie? Se gândea Kitty. Dacă în cărțile acelea e scris totul, atunci el le-ar putea pricepe, iar dacă cuprinde neadevăruri, de ce le mai citește? Singur spune că ar vrea să creadă. Atunci de ce nu crede? Probabil fiindcă se gândește prea mult. Și se gândește din pricina singurătății. E veșnic singur, cu noi nu poate discuta orice. Cred că musafirii ăștia o să-i facă plăcere, mai cu seamă ca Tavasov. Îi place să discute cu dânsul, își zise Kitty și nu numai decât îi veni gândul. Unde ar fi mai bine să-l culce pe Catavasov, singur sau împreună cu Sergei Ivanovici? Deodată îi trecu prin minte un gând, făcând o să de tulburare și chiar să-l supere pe mintea, care aruncă o privire severă. Mi se pare că spălătorea sa n-a adus încă rufele și nu mai avem rufărie curată pentru musafir. Dacă nu iau măsuri, Agafia Mihailovna e în stare să pună lui Sergei Ivanovici un așternut purtat numai la gândul acesta sângele în obraz. Da, o să am eu grijă de asta?" hotărâi Kitty și, întorcându-se la gândurile de dinainte, își aminti că nu le impezise încă un lucru de seamă, sufletesc, și căută să-și aducă aminte despre ce era vorba. Da, Costea nu crede în Dumnezeu." își aduse aminte Kitty și zâmbi. Ei, și ce dacă nu crede? Mai bine să rămână așa cum este decât să fie ca Madame Stahl, sau cum vroiam să fiu eu când mă aflam în străinătate. El, cel puțin, n să se prefacă. O trăsătură descoperită de curând a bunătății sale îi răsării viu în minte. Cu două săptămâni în urmă, Doli primise o scrisoare de căință din partea lui Stepan Arcadici. Acesta o implora să-i salveze onoarea, vânzând moșia ei ca să-și plătească datoriile. Doli era deznădăjduită. Își ura bărbatul, îl disprețuia, îl compătimea. Se hotărâsă să se despartă și să le refuze, dar până la urmă se învoi să vândă o parte din moșie. După aceea, Kitty își aduse aminte zâmbind fără voie, înduieșată de stângeneala soțului său, de stângacele și neîntreruptele lui încercări de a se amesteca în această chestiune care îl preocupa, și cum în sfârșit, Costea găsise singurul mijloc de a o ajuta pe dolii fără să o jignească. Îi propuse lui Kitty să dăruiască surorii sale partea ei de moșie, Ceea ce ei însăși nu-i venise în minte Ce fel de necredincios e el Un om cu inima lui, mereu cu frica de a nu supăra pe nimeni, nici chiar pe un copil Totul pentru alții, nimic pentru el Sergei Ivanovici crede că e de datoria lui Costea să-i fie administrator Sora sa la fel, acum cu copiii e sub tutela lui Și unde mai pui pe toți acești mujici care vin în fiecare zi la dânsul Ca și cum el ar fi îndatorat să-i slujească da, să fii numai ca tatăl tău, numai ca el." Se gândi Kitty, atingând cu obrazul obrazului Mita și trecând de dacei copilul. Capitolul 8 Din clipa în care și văzuse fratele iubit pe patul de moarte, Levin începuse să privească pentru întâia oară problemele vieții și ale morții prin prisma noilor convingeri, cum le spunea el, care între 20 și 34 de ani, ei înlocuiseră pe nesimțite credințele copilăriei și ale adolescenței. Levin se îngrozise nu atât de moarte, cât de viață, despre care habar n-avea de unde vine, pentru ce, cu ce scop și ce reprezintă ea în sine. Organismul, distrugerea lui, indestructibilitatea materiei, legea cu privire la conservarea energiei, evoluția, iată cuvintele care înlocuiseră credința de odinioară. Termenii aceștia și noțiunile legate de ei, erau foarte potriviți pentru speculațiuni intelectuale, dar nu aveau nicio însemnătate pentru viață. Levin se simți dintr-o dată în situația unui om care și-ar schimba blana călduroasă, pe o îmbrăcăminte de muselină și care ieșind pentru un oară în ger, s-ar convinge de plin, nu prin raționamente, ci prin toată făptura lui, că e ca și gol și că va pieri de frig. Din clipa aceea, fără să-și dea seama și trăindu-și viața ca mai înainte, Levin nu încetă de a fi speriat de neputința minții sale. Afară de asta, el simțea nelămurit că ceea ce numea convingerile sale era nu numai neputința minții de a dezlega problema capitală, ci și o anumită mentalitate care îl împiedica să vadă limpede tocmai esențialul în privința lui. Începuturile căsniciei sale, nu-i le bucurii și îndatoririi descoperite de dânsul, înăbușiseră cu dezăvârșirea acestei gânduri. Dar în vremea din urmă, după nașterea copilului, când stăduse fără nicio activitate la Moscova, Levin își pusese cu tot mai mare stăruință această problemă care își cerea dezlegarea. Problema privitoare la dânsul se putea formula în felul următor. Dacă nu recunosc răspunsurile pe care le dă creștinismul la taina existenței mele, atunci ce răspunsuri recunosc? Și Levin nu putea să găsească în tot arsenalul convingerilor sale nici urmă de răspuns. Era în situația unui om care ar umbla după hrană la o prăvălie de jucării sau de arme. Fără voie, Levin căuta acum inconștient în toate cărțile, în fiecare discuție, în fiecare om, o legătură cu aceste probleme și cu rezolvarea lor. Mai multe decât orice, îl mira și îl punea pe gânduri faptul că majoritatea oamenilor din cercul lui și de o vârstă cu dânsul, care și înlocuiseră ca și el vechile credințe prin aceleași convingeri noi, nu suferau deloc din pricina asta, fiind foarte mulțumiți și liniștiți. De aceea, afară de problema principală, pe Levin îl frământau și altele. Erau oare sinceri oamenii aceștia? Nu cumva se prefăceau? Sau poate înțelegeau ei mai bine decât el răspunsurile pe care le dă știința la chestiunile care îl preocupă? Și Levin studia cu sârguință părerile acestor oameni și cărțile care cuprindeau răspunsurile. Un lucru descoperise de când începuse să fie preocupat de asemenea probleme și anume, că el greșea când își închipuia, influențat de cercul universitar din tinerețe, că religia și-ar fi trăit traiul nemai existând astăzi. Toți intimii săi, oameni cum se cade în viața lor de toate zilele, erau credincioși. Și bătrânul Prinț și Lvov, la care începuse să țină atât de mult, și Serghei Ivanovici și toate femeile, toți credeau în Dumnezeu. Și soția sa credea, așa cum crezuse el în prima copilărie. Credea și 99% din poporul rusesc, întreg poporul acesta, a cărui viață îi inspira cel mai adânc respect. Se mai adăuga și un alt fapt. Citind multe cărți, Levin se convinse că oamenii care împărtășeau aceleași idei ca și dânsul nu cercetau sensul lor ascuns și că, negăsind nicio explicație, nu făceau decât să renunțe la aceste întrebări, al căror răspuns nu-l putea găsi, și care pentru el erau vitale. Ei căutau să dezlege alte chestiuni care nu puteau să-l intereseze, cum ar fi, de pildă, problema evoluției organismelor, explicația mecanismului sufletesc, etc. Pe lângă aceasta, în timpul nașterii copilului său, îi se întâmplase ceva extraordinar. El, om necredincios, începuse să se roage și în timpul rugii credea. Dar clipa aceea trecut! Și Levin nu mai găsi loc în viața lui pentru dispoziția sufletească de odinioară. Nu putea recunoaște că atunci pătrunsese adevărul și acum se înșela, deoarece, cum începea să se gândească la aceste lucruri, totul se destrăma. Dar nu putea să recunoască nici că se înșelase în trecut, fiindcă prețuia această stare de înălțare sufletească. Iar a pune asta pe seama slăbiciunii ar fi însemnat pângărirea acelor clipei se găsea într-un chinuitor conflict cu sine însuși și-și încorda toate puterile sufletești ca să-i pună capăt. Capitolul 9 Gândurile acestea îl frământau și îl chinuiau cât mai slab, când mai puternic, dar nu-l părăseau niciodată. Citea și cugeta, dar cu cât citea și cugeta mai mult, cu atât se simțea mai departe de scopul urmărit. În vremea din urmă, la Moscova și la țară, după ce se convinse că nu va găsi răspuns la materialiști, Levin citi și reciti pe Platon, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel și Schopenhauer, adică pe filozofii care explicau viața din punct de vedere nematerialist. Ideile îi se păreau rodnice când căuta în cărți sau născocea argumente împotriva altor teorii, mai cu seamă împotriva celei materialiste. Ori de câte ori citea sau căuta singur dezlegarea problemelor, se repeta mereu același lucru. Urmărind de definiția dată termenilor nebuloși ca spirit, voință, libertate, substanță și lăsându-se în voit prins în capcana termenilor întinsă înaintea lui de filozofi sau de el însuși, Levin începea parcă să înțeleagă ceva. Dar era de ajuns să uite această desfășurare artificială a gândirii și, pornind de la viața reală, se revine la ceea ce îl satisfăcea când cugeta călăuzit de un anumit fir conducător, ca toată construcția aceea artificială, să se prăbușească ca un castel de carton și să-și dea seama că construcția era făcută din aceleași cuvinte schimbate dintr-un loc într-altul, fără legătură cu ceva mai important în viață decât rațiunea. Într-un timp, citindu-l pe Schopenhauer, Levin înlocui cuvântul voință cu iubire. Această nouă filozofie îl mulțumi vreo două zile. Dar această construcție se prebuși când Levin o judecă de pe poziția vieții reale și văzu că și ea era un veșmânt de muselină care nu încălzea. Fratele său, Sergei Ivanovici, îi recomanda să citească operele teologice ale lui Homeakov, scriitor și filozof rus reprezentant al curentului slavofil. Levin citia al doilea volum și în ciuda tonului polemic, elegant și spiritual, care nu-i plăcu la început, teoriile lui Homeakov asupra bisericii lui Miră. La începutul îmi ideea că omului singur nu este dată perceperea adevărurilor divine hrăzite bisericii, adică unei adunări de oameni legați prin iubire. Îl bucura gândul acesta, fiindcă era mai ușor să crezi într-o biserică reală și vie, care întruchipează credințele oamenilor și are înfrunte pe Dumnezeu, prin urmare, sfântă și infailibilă, primind de la ea credința în Dumnezeu, în creație, în păcatul originar și în ispășire, decât să încep cu Dumnezeu cel îndepărtat și tainic, cu creația și așa mai departe. Dar după ce citi o istorie a bisericii scrisă de un autor catolic și o istorie a bisericii alcătuită de un autor ortodox, și după ce că amândouă bisericile, infailibile prin esența lor, se reneagă reciproc, pe Constantin Dimitric îl dezamăgi și teoria bisericească a lui Homeacov. Iar această construcție se prefăcu și ea în praf ca și clădăriile filozofice. În tot timpul acestei primăveri, Levin trecu printr-o mare criză sufletească și străbătu clipe groaznice. Fără să știu ce sunt și pentru ce mă aflu aici, nu pot trăi. Iar asta nu pot ști, prin urmare nu pot să trăiesc, își zicea Levin. În timpul infinit, în infinitatea materiei, în spațiul infinit, răsare o celulă organică, ține un timp, apoi se spulberă și asta sunt eu. Era un neadevăr chinuitor, dar unicul și ultimul rezultat la care ajunsese străduința de veacuri a minții omenești în această direcție. Era cea din urmă credință pe care se întemeiau toate cercetările gândirii omenești, aproape din toate domeniile. Era convingerea cea mai răspândită, iar Levin și-o însușise fără voie, dintre toate celelalte teorii, ca fiind una oricum mai clară, neștiind nici el când și cum și-o însușise tocmai pe aceasta dar nu era numai un neadevăr, ci și o cruntă bătaie de joc a unei puteri rele rele și potrivnice, căreia nu te puteai supune. Trebuia să scape de această putere și scăparea se găsea în mâinile fiecăruia. Acestei dependențe față de rău trebuia să-i se pună capăt, iar singurul mijloc nu putea fi decât moartea. Astfel, Levin, omul sănătos, soțul și părintele fericit, Fusese de câteva ore atât de aproape de sinucidere, încât ascundea funia ca să nu se spânzure și era frică să umble cu arma, de teamă să nu se împuște. El însă nu se împușca și nu se spânzura, ci trăia mai departe. Capitolul 10 Când Levin se întreba ce e și de ce trăiește, nu găsea răspuns și rămânea deznădăjduit. Dar când înceta să-și pună astfel de întrebări, Parcă știa și ce e și de ce trăiește, fiindcă lucra și trăia fără să se lase clătinat de nimic. Chiar în timpul din urmă, Constantin Dimitric trăia mai intens și mai hotărât decât înainte. Întorcându-se la începutul lui Iunie la țară, Levin se întoarce și la îndeletnicirile obișnuite. Agricultura, legăturile cu muzicii și cu vecinii, gospodăria, treburile surorii și cele ale fratelui său de care se îngrija el, raporturile cu soția și cu neamurile ei... Grija de copil, nu-a lui ocupație, creșterea albinelor de care se pasionase în primăvara aceea, îi luau tot timpul de dimineață până seara. El se dedicase acestor ocupații, nu din pricină că le-ar fi justificat prin anumite idei generale, așa cum procedase odinioară. Acum, din potrivă, Levin, pe de o parte dezamăgit de neizbând a vechilor sale întreprinderi de interes obștesc, iar pe de altă parte prins de gândurile lui și de marele număr de treburi ce-l părăsise cu totul orice considerație asupra binelui obștesc și se deda acestor ocupații, numai fiindcă se simțea dator să îndeplinească ceea ce făcea în realitate și îi era cu neputință să acționeze altfel. Mai înainte, începând aproape din copilărie și mergând progresiv până la maturitate, când Levin căuta să facă ceva din care să iasă un bine pentru toți, omenire, Rusia, toată țărănimea, băga de seama că gândurile acestea îi procurau plăcere dar activitatea lui rămânea totdeauna stângace. Levin nu se simțea pe de-antregul convins că era neapărat nevoie de ceea ce făcea. De aceea, însă și activitatea lui, care la început părea atât de importantă, scădea în ochii săi din ce în ce mai mult, până nu se mai alegea nimic de ea. Acum însă, după însurătoare, când început să se mărginească tot mai mult la propria lui viață, deși nu mai avea nicio plăcere gândindu-se la activitatea sa, totuși el era sigur că munca e necesară, crește mereu, și că treaba merge tot mai bine Acum, parcă împotriva voinței sale Levin intra tot mai adânc în pământ Ca un plug Încât nu mai putea ieși Fără să răstoarne neapărat o brazdă Se simțea fără îndoială Nevoie ca familia lui Să trăiască așa cum fusese de prinș, Să trăiască moșii și strămoșii săi Adică după aceleași rânduiel de învățătură Și să-și crească la fel copiii Acest lucru se prezenta Tot atât de necesar ca mâncarea Când ție foame De aceea cum trebuie neapărat să pregătești masa, era nevoie și să conducă gospodăria de la Pokorovscoie ca să aducă venituri. Și cum este indiscutabilă necesitatea de a-ți plăti datoriile, tot așa de indiscutabilă se prezintă și datoria de a-ți păstra și pământul strămoșesc, astfel ca fiul, primindu-l ca moștenire, să mulțumească părintelui, după cum Levin aducea mulțumiri bunicului său pentru tot ceea ce zidise și sădise el și de aceea pământul nu trebuia dat în arendă, ci se cuvenea să-l cultivi singur, să ții vite, să gunoiești ogoarele, să plantezi păduri. Nu putea să nu se îngrijească de treburile lui Sergei Ivanovici, de cele ale surorii sale și ale tuturor mușicilor care veneau din deprindere la dânsul după sfat, după cum nu poți le păda un copil pe care a apucat să-l ții în brațe. Trebuia să aibă grijă de bunul trai al cumnatei poftite împreună cu copiii, ca și de cel al soției cu copilul său, cuvenindu-se să le închine măcar o mică parte din zi. Toate acestea, pe lângă vânătoare și pasiunea albinelor, umpleau toată viața lui Levin, care n-avea niciun rost pentru dânsul atunci când cugeta asupra ei. Dar pe lângă faptul că Levin știa bine ce are de făcut, el știa tot atât de bine cum trebuie să activeze și care lucru era mai important decât altul. Știa că lucrătorii trebuie stocmiți cât mai ieftin dar mai știa că nu se cuvenea să-i robească dându-le bani înainte mult mai puțin decât făcea lucrul, cu toate că aceasta ar fi fost foarte princios lui. Putea să vândă mujicilor paie când bântuia lipsa de nutrez pentru vit.